GFM. Són les 9. Sona el mega crack. A Fla GFM. La que manda. Conmigo te vas a cap per normal. Pelucura teva ja i avall. És, La que manda. Atego per la muñeca. Atego per la mare. Atego per la mare. Atego per la mare. Atego és el so de l'uruguayà que ha estat encarregat de ser la nova entrada del Calibre 45 que van repassar ahir a partir de les 6 de la tarda. Així es comença amb una nova hora de música a la sintonia Flash FM després de l'Edgar Menchel i el seu Flash Rining. L'exercici l'hem fet, ara la música continua. En directe a Flash FM. Juan sobrino. Aquí el Juan so per servir-vos amb Saiko Ferzo que ve de Mora, Polaris Mix. Es oficial del cap de setmana. Flash, Flash. Flash yeah, yeah. Barcelona 7.7. no només passa el Plaix Matí. És que ara Virrial es sí. tira a fer també en grup. La persona que creia aquests grups tindrà el poder canviar una notificació. Tu convoques la, sí. el moment Virrial. Oh. El teu nòvio. Ara, vull la foto ara Tòxic, eh? Oh. Oh. Oh. Gemma, Gemma, sempre li treus la part més tòxica. Literal, a, o sigui, a cada cosa que expliquem, la puntillita tòxica és de la Gemma, eh? Tota, home. El Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 amb Víctor Ortega i Gemma Manzanero. A Plaix FlaixFM et diem. Escolta'ns on vulguis i el dia que vulguis. Fes el que et surti del podcast. Tots els podcasts de FlaixFM. FlaixFM. Ja I ja està, xau. Mira, li van fer un monument, eh, a la bona Shakira i potser alguns li fareu ara Griselda, eh, la sèrie molt bona. Griselda Blanco, el nom com en ella el digui, Apa, va venir fer-se a l'espera abans. Ei, Viqueta i en Magui recuperant el sot de Hadaway del What is Love, aquest Baby Don Harmony al Flash FM. Eh? Pocas discuti que has tindrà una promo tan guapa com aquesta, que es diu Perro Negro i que la trobaràs si vas a Medallo, eh? Va venir fer-se que li regalen aquesta promo internacional al poder del remma. On ara mateix arribaran Jacob i Anuel AA, la Lei Seca, que queda clar que aquí no s'estableix mai, eh? Doña Emilia Mernes, la diva del pop des del seu punt mp3, rescatant aquesta amb la tini-tini, sí, la de Cupido. Flash ben plegades en el so d'aquesta proposta ben guapa, l'original. Flash! Flash FM Ja, per la multa. Flash, Flash. Flash. Flash. Flash prima. Fidels al ritme Figa, flau, tu saps... Sí que saps, sí. Flash. A punt, no la indigo i que ve d'abans, però... Una estrella, Mora, amb Psycho. <fixi> Des d'aquest treball discogràfic on trobem un munt de cançons i col·laboracions ben guapes, no només a Psycho com Álvaro Díaz, a quizás sí, quizás no, o si més no, Jandel, Capitán al mando, amb pòlvora, abans, però... Aquesta, ben romàntica, es diu Reina. Jo no sé ni com però la tengo aquí. La like the weekend. <fixi> El tonto és es que vedo per deixar la seva trajectòria musical de moment de forma indefinida. Doncs mira, hi ha molts motius per deixar-ho, eh? Per exemple, doncs, Cautius ja està far de dos anys que ha estat una voràgina de fer coses des d'aquella sessió amb Vita Reb, Music Sessions. 50 i què? col·loquialment la coneixem com a Quédate. Amb aquesta Lola Indigo, el tonto la deixem enrere la quemant abans quan Magari no mar... O oh, el sou que es remunta l'estiu oi? És de la sudcoreana Peggy-Koo, aquesta proposta que sortia del no-res, però l'electrònica selecta sempre funcionava per flexió i si més no. Aquí al puer del ritme sempre deia gent, el seu tacte a privilegi, per això que es diu it goes like na, na, na. I, I tenim el poder, power of rhythm. Podria tenir el seu llegat, que és inimaginable. Aquesta la recuperarem de temporada 2012 a Juan Magana de Badalona. I Don Omar, ja no sigue modes. Aquí a Flash FM, 7 minuts, i ens plantarem a les 10 del matí. Sarà el moment d'escoltar el número 1 del calibre 45 que vam descobrir ahir, a partir de les 9 de la nit, i és de... Dos grans protagonismes del moviment m eh? Abans, però, un artista que ja fa dos anys deia que faria el que fet i ha presentat fa ben poc, Jaume Ico. Aquesta proposta que no para de part per tot arreu i, com no, aquí va ser tot just arribar i tenir tracte de privilegi. Ambizarrable, en Music Sessions número 58. Veritats? Totes les del món, eh? Explica. aquí... Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash! FM! La que manda! No, no. This is Flash FM. Família, què tal? Benvinguts, com esteu? Per tota Catalunya, Andorra, eh? ben repartits i també mitjançant al web flashfm.cat per tot el món. Així és com menjarem, no fora el poder del ritme. A les 10 i 3 minuts, amb alçada d'Aivi, Víctor Cárdenas, Gabri Ponte, Rehabit i Mi Trampet, abans d'Aivi Guetta, en directe. GFM, Juan Sobrino. Recuperant una històrica amb King Petras. Això és When we, When we Were Young. Flash, Flash, F, El poder del ritme. Callin' me your color, amb Rehab, It Me Trumpet. Call me, truca'm, si estàs avorrit, perquè aquí no ho estaràs. Eh? A l'antena, Flash FM amb Sulking, Lola i Nigo, R, U, F, U, B. Arribaran tot seguit. Abans, arrelat i un dia després de Music Sessions que van fer plegats... Sortir aquesta cançota que va tenir fins i tot més recorregut. va comandar el nostre Char, es diu:B Hill Low a Fley Faema En últim traileril discogràfica es diu: <totipos> <totipos> <totipos> <totipos> <totipos> <totipos> discogràfic, diu "Mor no li temes a l'oscuritat". Tots seguits en el moment d'una persona que és de les més destacades d'aquí, de Flash FM. Cada tarda entre setmana us acompanyem amb l'Interactua. <fixi> amb les vostres peticions, però abans de ser díger, el Flash FM Tour també té les seves produccions aquestes, la més nova del Domène. <fixi> amb el Tech House, que no para de petar-ho. I Audrey, want it? <fixi> Play, flash. Som Flash FM <fixi> <fixi> <fixi> <fixi> A balsa, David que té Vivi Rexa, però també una notícia dolenta pel bo de Bad Bunny, és que aquesta cançó ha sortit al calibre 45. No ha estat un recorregut gaire llarg, però sí una que encara recordem que va ser la primera pista del que seguidament va ser el seu darrer àlbum fins ara. Això és un previu a Fleixa F.M. Baby, Flash FM. Yeah. Flash. Així és com va ser el segon àlbum en qüestió de mesos el passat 2023 que ens va presentar l'Àlbum del Columbia. La Gemma enrere, eh? A set minuts d'arribar a les onze, al poder del ritme de Flash FM, perquè arriba un artista que ha arribat al seu segon pic. L'any 2020 va extreure Dacity amb Abbania. Aquest 2023 passat va fer moltes coses. Per exemple, aquesta ben viral, l'Holanda. Ah, no, ah, Hey, me siguen, no me siguen todavía, habla, Jico, Jico, el tiri, yo le digo, baby, Flash FM es la que manda, la que manda. Está escuchando Flash FM. Flash, Flash. Ah, no, va a ser leyó. Flash. A oh, oh, toda la generación <tose> urbana. Flash FM. La que manda. Flash FM. No importa. Es, es, Flash, La que manda. A, a ti te gusta la mano. Sempre és un plaer fer-vos costat família aquí al Poder del Rima, a Flash FM, aquest diumenge 4 de febrer de 2024 amb el bo i millor del Poder del Rima, Calvin Harris i Eligolding a l'espera abans, però maluma el parça és el seu Don Juan, net i polit, coco loco. Què passa? M'entra enamorado sin saber el su nombre. Flash FM. Let's go. El poder del ritme. When you hold me. Flash FM. Flash FM. Amb tots aquest diumenge. Ara és el moment de Quevedo, el tio que va anunciar la seva retirada de forma indefinida del món de la música. Aviam, ens ho esperàvem no pas, eh? I almenys el videoclip ens ha sorprès un munt, perquè surten moltes persones del programa Orbán, Lola Índigo, Mora o Crut Cafune, en referència als seus àlbums, també Saiko. Això és Buenas. buenas. Flash FM, és el moment de la pantera que ve de i tots els canaris que van prendre part d'aquesta cançó, on el vam descobrir, Calla o la Noche, ara ha dit adeu a la seva trajectòria parada. ara. Flash. Emilia Mernes, no hem parat de parlar d'ella, cançons que encara resonen per aquí, com no sé ve des del seu punt mp3. Aquí arriba una més. Flash. Flash. Amb l'argentina Tini, sí, sí, la de copido, per això que es diu l'original, la, la Flash FM. La música que t'agrada sona Flash, Flash FM Hello. Hola, baby exemple, a, a les acaballes del 23 Nicky Jam deia que el 24 Hola, serà el boni final a la seva trajectòria amb un nou disc i gira acomiadament. Ara serà el moment d'una noia que fa dos anys deia que faria el que tot just acaba de presentar Bizarrap Jaume Ico yes. Dues cançons en una que es presenten a moda de pac, mitjançant com queda fàcil si esteu bizarrapes de Bizarrap Music Sessions número 58, la més nova aquí a Flash FM. ¿Cómo llegamos aquí? Si no te escribo... This is Flash FM. Així és, família, com obrim al migdia aquí al puert, al rima de Flash FM aquest dimensi esplèndid. Nano. Si sou al llit, ja és hora de llevar-se i sortir, eh? perquè seria un plaer sempre acompanyar-te. Doncs. Fem de banda sonora amb la música del Rauleto, Genjo Corleone, Sergi Domena, que també ha fet una nova, escoltarem per això, l'ha de fer amb Braizov, Emilia Mernes des del Pone MP3, això és GTA. Flash! Directa a Flash FM, Juan Sobrino. Què passa, peña? Benvinguts. La cena està rara. Posa't en marxa amb Flash FM. FM. This is Flash FM. I tenim el poder. Power of Rhythm. La temporada passada, la Jumpa. A Flaixi Faema, a punt de connectar casa nostra. Directes cap a Badalona, que ens espera el rei de l'electrolatino, Juan Magán. Ara Ferzo, amb luces de tecno. T'encontra entre les luces. Flaixi Faema, el poder del ritme. La dècada que ja ha passat aquest. Inde de Juan Magan, que bé que fem de recuperar aquí a Flaixi Faema. Me la moris. Canviem totalment de registre, que arriba al algú del productor alemany Benen recuperant una de Los Niños del Coro. Això és Voici d'un Xamén. Quina nete que arriba per aquí, eh? Voici d'un Xamén, Full harmony. We are Flaj. Manme. Jay Bal. Va banir Va fer-se a l’espera abans, però Ki Cor River ens va sorprendre durant l’estiu. Així que superà el mambo. És una criminal que. Mal... Si no t’agrada Flash Fama, és es que t’està fent gran. Flash. Aquí a Flege Fama moment fem aquí normal Jim Martin és overdrive. Flash I can feel the heat so, faema This is Flash que manda A ti te lo a més, amb la seva entrada triomfant al calibre 45 on va entrar a directe a la 35 i a més es va adjudicar el tracte de privilegi de Flash FM el títol de Mega Crack. Què tal, família? Com esteu? Gairebé la 1 i 5 minuts d'aquest diumenge esplèndid ben acompanyat de la que manda. En directe a Flash FM. Juan sobrino. Si vols, et l'oportunitat de conduir un Ferrari, com fa James Hypo, d'escoltar una de les novetats de Saico, el Granadí, amb Capitán Jandel Almando, per això que es diu Corleone. Benvinguts! Si Som... ja. Parlem del Canari Quevedo, que ha estat protagonista del passat divendres, sense cap mena dubte. Com diries quan surts a festa, l última i nos vamos, eh? De moment aquest 2024 estarà desaparegut. Ell mateix ho ha dit. Per tant, és bon moment per recordar algunes de les cançons que l'heu petat al Mesa, del Panorama Urbà, per exemple, que ho va petar l'estiu del 23. Se'ls diu Columbia, Flash FM. Estudiar en Columbia, la isla, sin nada que hacer. You're in, Flash FM de micros, jugadors de Flash FM, també tenim vida. Una vida de bonos! Vamos, hòstia, con la ira! Cuando tú me miras yo te miro y me muero! El que no has vist mai de Flash FM ho veuràs al TikTok! No esperaba enamorarme de ti ni tú de mío! Eh? Curiositats, challenges, artistes, coreografies... Si vols saber què hi ha, entra al TikTok! La cara més descarada de Flash FM al TikTok. Amb continguts molt random on pots trobar de tot. A Flash FM et diem, escolta'ns on vulguis i el dia que vulguis. Fes el que et surti del podcast. Tots els podcasts de flashfm.cat. Flash FM. Aquí a Flash FM, Raúl Alejandre amb el seu dilúvio ja preparat per fer les pluges que cauen al rei del territori. I tu... Abans, però, cap a Puerto Rico, que arriba ja un mico. Hores d'ara és més reconeguda per la Music Sessions amb Bizarrat, però la vam conèixer amb aquesta, juntament amb Enferces, del Clàssic 101. La passada estàvem immersos a la seva ruptura, la Rosalia, i encara hi ha qui viu que en el videoclip Diluvio hi alguna que ha certa referència cap a ella. En fi, nosaltres no som aquí investigadors per descobrir-nos, sinó per seguir connectats al poder de Ruben, Ritman, Medusa i Good Boys. I ara amb una cançó que sembla predecessora de la que ha dins del calibre 45. El remix de Besita, una foto amb alguns protagonistes que van ser-hi també dins aquesta cançó com en PZK, Maria Becerra i, si més, no, Emilia, ben acompanyats a Duki i Litquila, el grup de WhatsApp més conegut, los de l'espacio. T'invito a dar una vuelta con los de l'espacio. Flash, flash, el poder del ritme. El seu nou àlbum és Where She Goes, des del Nadie Sabe lo que va passar maniana, un àlbum que ens va agafar per sorpresa a tothom. Eh? En fi, va tenir col·laboracions de renom com una que sona per aquí, que fa referència a una discoteca que trobes a Medallo, i ha sigut Perron Negro amb Fercho, I ara per aquí arriba un altre, Mike Towers a Lala. La, la, la, la. Si parlem de l'electrònica del Reino Unit, l'aposta segura sempre és Jack Jones. L'IDM és purità en aquesta col·laboració amb el Focals de M&K. Where did you go? El teu passaport per on vas anar? Doncs et quedes aquí, no? A Flash FM. Mira que hi ha hagut cançons d'aquest tio que m'han petat durant el 2023. El eh? Granadís Psycho. Aquesta aspirava a ser-ho perquè el productor era d'excel·lència. El porto en Calm Cal, cal, up, carnet. No és de les que més suport heu donat al calibre 45, així que afanyeu-vos, ara és el moment a flashfm.cat o també mitjançant la nostra nova feriós Android. Recolzeu-la, que és molt guapa, va. Déjate lo que quiera. Tú no fuiste la primera. Siempre que esto va acabar. Y conmigo. Yo contigo ya no res. Tú me la música DJ. Flash. 10 minuts, família, escoltarem el nou número 1 que vam dir ahir, el calibre 45 de 2 MDR aquí teniu la pista Abans, però, una cançó intimista i sorprenent, de la mà Fercho, que trobem dins del seu Calipsis a la producció ATL Jacob i sona de meravella la que manda es diu Luna El sol de la, urban, la, la que manda Tu i jo This is Flash FM. Així és, família, com comencem la darrera hora que compartim plegats per avui. Ja sabeu que qui arriba a partir de les 3 de la tarda és la senyora Tomasa, eh? o millor dit, en Tomás Puà, amb el bo millor del poder del ritme que compartíem plegats fins a, en aquell moment, amb Wisin, Jandel, Cortés o Segendarios. En directe, a Flash FM, Juan Sobrino. El Juan So per servir-vos, per suposat, i Calvin Harris i Sam Smith. Quina conjunció britànica més brutal, en això que es diu Dizayar. Benvinguts. F -M. F -M. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mm. Ja ens espera Mind towers només té ulls per mirar aquella falda, eh? ni més di. Ni ja no el doble a que vedaim mal hum tripar col·laboració al de prestigi. Des d'aquesta títol senzill. Es diu Oha! M'ca tard! <'n 'hi> És una experiència seria les proves de so d'aquest tio de l'humaticulós que és en les seves cançons, eh? Dani Oixan, de temporada 2008 recuperarem aquesta preciosa Merreuso. Al poder de rima, a Flaix tot seguit arriben Chanel i hi haurà Mateo Clavaito. Abans, per una triple col·laboració de prestigi que ajuntava la presència de tot el cas d'avingut d'ella, Emilia Merres. La col·laboració directa cap a Brasil de la mà de Luz Mila i la producció d'un juvenísim ZK3 la tingrami sota els gras per això no sé bé Si no t'agrada Flash FM sí, sí, sí. és que t'estàs fent gran Sona Flash FM la GFM, el poder del ritme. Estoy cansado de pensarte. Salud. El ritme copeta, la GFM. Pensa un artista que no és del gènere musical predilecta, com la colombiana Carol G en aquesta, Don Bichay. Un artista que, més, hem vist a la petita pantalla, ja que ha protagonitzat també la sèrie Griselda. I mira, no ho fa pas mala eh?, com creiem nosaltres. En fi, Gaby, Música l'espera abans, l'eminencia. David Guetta amb Quim Petras recuperar una joia, però es diu així, When We Were Young. When we were young, you see your life a Flash, la que tu pai, és, la muñeca, a ti te gusta la mare, a ti te gusta la mare, a ti te gusta la niva. Deixa que, a la nena, escuchando el fecho, família, ja sabeu que per mi és un plaer acompanyar-vos durant tot el diumenge al matí aquí a la sintonia del poder del ritme de FM, us quedeu amb molt bones mans, eh, Tomàs Cinya al servici a tu, en Tomàs per repartir canya castanya des d'ara fins al punt de les 9 de la nit en directe a Flaix FM Juan Sobrino. Aquí al Juan Som a commido per avui ja sabeu que tenim una cita plegats i serà dissabte vintent en una nova edició d Calibre 45. Marcho amb aquesta plena d'amor. És d'amore i saiiko és el disc estrella. Es diu reina, que vagi bé. Xau! Jo no sé ni com, però la tengo aquíts! Nosaltres li prenem el relleu al Juan Sobrino i engeguem no va veure el poder del rima de Fla FM en aquesta edició de diumenge. Què passa xavales? tot bé o lo que és un play, També està Jico, això és holandès. Ah no, digo baby, pues esta que manda, la que manda, Está escuchando Flash FM. Flash, flash. Ah no. Pasele yo. La música catagrada suena. Flash, Flash FM. No bookita. Aquest tema zoo que va representar tantes festes majors a tots els pobles i també va representar la nostra antena. Coti per coti. Perfecte. <fixi> Anem a escoltar un altre remix de Fate, Quevedo i Mora, fent la versió del tema original de Psycho. Guapíssima aquesta, Polaris Remix, vinga. La que manda. El ritme el marca Flaix FM Girona, 99.6 Salt, Banyoles, Caçà, Llagostera Anglès, Santa Coloma, Caldes Massanet de la Selva Flaix FM arriba tot arreu Som únics De totes les aplicacions que tens al mòbil la que té més ritme és la de Flaix FM I si encara no la tens pots descarregar-la de manera gratuïta a les stores de peli Android Sebastián Llatra, Turizo y Belen Vagabundo na Nananananà D'aquestes que et diuen, hòstia, anem a la platgeta, però dius, espera, estem al febrer. Però bueno, avui fa bon dia, o sigui que si esteu al costadet, doncs ja sabeu, passeu un moment i feu un vermutet, que no està tarda més. Flash. Va, que anem ara amb el Sergi Domena i la seva novetat electrònica. S'acompanya de la preciosa vocal de Audrey. això es diu Wanted. Flash. Novetat Flash. Flash. Un d'aquests reggaetons suaus i lents, però escolta que funciona perfectament. Si voleu, escolta amb la vostra parella, fa un bailoteo i després doncs que acabi en sorpresa princesa. Ja veurem, això no ho podem dir per antena. En fi, anem ara a Montmartre, psico i tumbao, ens porten a la platzeta durant aquest mes de febrer amb aquesta cançó que es diu Arena i Sal, a Flash. Vinga, xabales. Flash. <tots> decidir fent aquesta remescla fantàstica per al tema Casanova. poc a poc pujant com l'espuma al nostre xar. I és que actualment es troben ni més ni menys que a la posició número 4 del calibre 45 de Flage FM. Anem ara amb l'Uma Peibe des de Colòmbia. El seu tema és Coco Loco. Flash FM. enamorado sin saber el son nombre. Play Flash. Flash FM. <t 'ha> Per amenitzar la ressaca, doncs el millor que podem fer és posar temazos com aquest Tecno d'Art de Bogotà amb el remix d'Andrés Campo. Això es diu Los Perros, temazo. Flash. És una bomba, eh? Soldado los perros perquè m'he escapat A través del seu Diluvio, una de les cançons que més heu ballat a través de les xarxes socials i que més us mola demanar als programes d'interactuar i Flash Urban. Què tal? En aquesta tarda de diumenge. Com a la vostra vida? Tot veu que Anem ara al ritme de Quevedo, al costat de Saigo. El seu tema es diu Buenas. Buenas, buenas" què passa? Flash! Buenas! Ritme! Flash FM! Ai, Titi, m'ha preguntat... Després de 8 setmanes en llista, per fies és el campió de Flash FM, el número 1 del calibre 45 de La Fuente i Morat amb el seu Manos Rotas. En fa doncs família que també és el tema que encega, nova hora el poder del ritme en aquesta edició de diumenge 4 i 3 minuts exactament i per tant, ens espera en 60 minuts dos més d'artistassos que ens estaren fent la millor de les companyies. Què tal? Esteu preparant exàmens de ressaca. Quin és el vostre pla del Finder? En directe a Flaix FM, Tomàs Poal. El nostre és el mateix pla de sempre que implica fotre els temazos que més us mola i punxar cançons com aquesta Dagueta i Anne Baby Don't Hurt Me. <laughs> Me mata como le queda el olor, ¿sabes? Flash FM Always said you let de Flash FM també tenim vida Una vida de bollos Vamos, hòstia, que Cuando tú me miras Yo te miro me muero El que no has vist mai de Flash FM, eh? Ho veuràs al TikTok No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mi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 La falda, cançó de reggaetón que queda enrere per presentar-nos al combo de Quevedo al costat d'Àlvaro Díaz. Això es diu, quizás sí, quizás no. Qui sap? Flash FM De l'octubre del 20-21 Amb el tema del 2017, criminal. Criminal, criminal, vosaltres que Sou uns delinqüents o us porteu bé? Sabem que sou uns delinqüents, però que també de tant en quant us agrada portar-vos bé. Atrepelles. Vinga, xavals, que anirem a escoltar el ritme de l'Argentina Emilia al costat de Tini, Tini, Tini. I aquesta reggaeton pop, que es diu l'original. Heu fet el challenger al TikTok? Està guapíssima. Volums a segon. Si no t'agrada Flash FM, és que t'estàs fent gran. El nostre, el nostre so és únic. Tu no la primera Sempre tengo en que esto va acabar contigo ya no dejes Tu la música DJ yeah. Doncs vinga, després d'aquest himne del reggaeton anem a actualitzar-nos una mica a través de Bibi Rexa molt ben acompanyada d'aqueta Són les primeres notes musicals d'aquesta proposta electropop que enganxa molt, es diu One in a million Solking amb l'Ola Indigo i r u, -U eh, eh. El ritme d'aquesta cançó que us sabeu de memòria i que es diu Casanova, un dels temes més importants i pertinents de totes les nits de discotega, perquè us encanta parrejar-la fins al terra. Si o no, xavalés. Va, que en un tres i no res arribarem al punt de les 5 d'aquesta tarda per escoltar el crack de la setmana. Un temazo, abans tecno de Fischer o Kiko Rivera, amb això que es diu el Mambo. Mambo! És una criminal... Yeah! Que... Som Flash FM. Mega crack de la setmana i, per tant, ja sabeu el que significa una de les cançons més mimades de la nostra antena i que més escoltareu durant aquesta setmaneta. Nova hora en marxa, exactament la de les 5 d'aquesta tarda. Com sempre, és tot un piatxer, eh? Hasta l'altra banda. Què passa, chavales? Tot bé o qué lo qué? En directe a Flash FM, Tomàs Poal. Don't worry, baby, perquè tinc un repartiment d'artistes que no em deixen aquí sol als estudis de FlagefeMA com ara Bizarrap o també el Ferxo. Abans escoltarem Rau i Baby Rasta, o aquesta que us flipa, barreja techno i reggaeton. El mora, això es diu modelito. Alejandro al costat de Baby Rasta rememorant una cançó emblemàtica de reggaeton dels anys 90 amb el seu 40. Flamma. És el tema actualitzat per aquest combo de Porto Rickens que de seguida ens presentarà Bizarrap al costat de Yom Miko i la Session 58. It's Abans haurem d'escoltar un dels artistes urbans que està en boca de tothom i que, a més, és parella de Karol G. Això com a dada informativa. Luces de Tecno. Per cert, l'artista en qüestió és Fate. Te encuentro entre la luz Això només passa al plaig matí És que ara Virrial es tira sí. a fer també en grup La persona que creia aquests grups tindrà el poder canviar una notificació. Tu convoques al la... sí. moment real. Com el teu novio? Ara, vull la foto ara d'on tòxic, eh? Gemma, sempre li treus la part més tòxica. Literal, literal. A, a, a cada cosa que expliquem, la puntillita tòxica és de la Gemma, eh? Un tota, Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 amb Vèctor Ortega i Gemma Manzanero. A Flash FM diem escolta'ns on vulguis i el dia que buguis. Fes el que et del... Podcast. Tots els podcasts de FlashFM .cat. Flash FM. Cançons bones són les IA, e. GN, Nus, Mora i Jeico, a través de Memòries. La barreja de reggaeton i tecno que tant està funcionant últimament. I és que les discoteques determina molt la festa i determina els bailoteos que us marqueu tots i totes amb els col·legis o amb vosaltres mateixos, sí o no? Seguirem ara viatjant a l'Argentina amb un bitllet de primera classe. Emilia Mernes, al seu tema. GTA. GTA. <fixi> no gente, ¿cómo están aquí, Emilia? GTA. GTA. un tema para disfrutar. Flash, La cena está rara. Mm. This is Flash FM. I tenim el poder. Faïma. Oh, no. D'aquestes cançons que han sonat moltíssim a tot arreu, xarxes socials i, per suposat, també a la nostra antena. I és que, de fet, és un dels cracs indiscutibles de la quemana. En aquesta tarda de diumenge, família, què passa? Tot bé o què lo que? Seguirem ara el ritme de tecnasso que ens proposa l'alemany Vennet en el remix del tema Bois sur ton chemin, Los chicos del coro. Hi, this is Bennett, and you're listening to my song, What's your touch on? Flash FM. Flash! What's your touch on? Ya no's up la generació urban. Flash FM. La que manda. Flash FM. que insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Es más románticas i més exitoses de la carrera del de Colòmbia. Doncs va, seguirem de seguida amb un himne de Leslie Grace al costat de Noriel Abans, una de les novetats urbanes de Psycho. Acompanyadíssim de l'emblemàtic Yandel. Ens presenten aquest tema que es diu Corleone. No marxeu massa lluny, que de seguida escoltarem el número 1 de Flash. Siete coches afuera. Això és... Això és... Yo no sé si tú me quieres este Es la que manda A ti te lo aceleradora de no ha empezado, yo se lo acabo en los pues Doncs vinga, família, nova hora en marxa, el poder del ritme de Flaix FM, exactament la de les 6 d'aquesta tarda de diumenge, on molts i moltes de vosaltres estareu de ressaca o preparant els exàmens, si és que esteu en etapa d'exàmens, sigui quin sigui el motiu per què esteu escoltant-nos, doncs escolta, bona tarda. En directe a Flaix FM, Tomás Pobarro. ¿Qué pasa chavales? Como siempre, es todo un piatxere hasta la otra banda e intentar haceros la mejor de las compañías amb grandes artistas como Riton, Rau Alejandro o Fate y Young Mico. Clásis 101. Todo día te imagino. Flash. 5.7 Dígali ritmo. Dígali música. Dígali. Tu patum patum tumba tumba tumba tumba. Ta ka rap de Urban House o Trend. Dígali flow. O dígali con volgues. Son Flash FM. Pit animal poder. Flash. 24 hores al dia da. El poder, el poder del ritme. Amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. La... ...que va revifar la temporada 2021 gràcies als vostres bailoteos i stories de l'Instagram. Atenció perquè canviarem de gènere i tornem al reggaeton a través de Noel Doblea. Al costat de Quevedo i Maluma, baby, aquesta es diu O-A... Me que ve ja te no. vec, ad portat, portem al ritma, flash efèmera. Sí, aquí to mando. Flash, flash efèmera, flash. Al costat de i Ibray a través d'aquesta cançó que es diu Loquera. Ai, ai, com ens agrada el reggaeton en aquesta tarda de diumenge i 10 minutets que falten per arribar al punt de les 7 d'aquesta tarda. Escoltarem el nostre megacrack abans. David Geta, Bad Bunny, o també Offenbach. En directe a Flash FM Tomàs Poal. Anem a escoltar això que es diu Overdrive. Dance, Dance Hi, this is Offenbach awesome and you are listening to all singles. Overdrive. I sembla ser que mola moltíssim perquè van molts famosos i molts artistes de reggaeton i tampoc hi ha paparazzis per molestar-los. Això és el que diuen, jo no hi he estat, però potser d'aquí un parell de mesos m'hi passaré. A veure què tal. Perro negro, queda enrere, xavales. Per presentar-nos a David Guetta, un dels emblemàtics de la... Història de Flash FM, al costat de Kim Petras, El seu producte, When We Were Young. Yes, flash, been... Sembla xinès fins i tot, eh? When We Were Young. We were young like we were so... Flash FM. <laughs> It's the last la seva cançó que es diu Una foto remix i que aquesta setmana ha entrat directament a la posició 35 del calibre 45 de Flash FM. Chavales, què passa? Com va la vaina? Nova hora en marxa. En aquest diumenge, el poder del ritme de la que mana. 7 i 4 minuts exactament d'aquesta tarda. Què tal? Tot bé o no? Ah! Directe a Flash FM, Tomàs Poal. Ok, baby, però tranqui, tronco, que no estic sol, eh perquè tinc moltíssims artistes que m'acompanyaren durant aquesta tarda fins al punt de les 9 del vespre. Com ara Quevedo des de Canàries, son a Colúmbia. ¡Vamos! Va, que seguirem ara amb Figa Flauas, la formació catalana. Al costat de la germana de Batgui al Musca, la tia ho està rebentant. Amuc d'aquests regatons en català que en pasta perfecta en aquesta tarda de diumenge. Què passa, chavales? Tot bé o què? Sona Diable. Hola, ve. Hola, mogues. La mosca. Flash. Som Flash FM. Si no t'agrada Flash FM... És que t'estàs fent gran. Són més exitosos del moment que es diu No te quieren conmigo. Uh. No te quieren, compañero. Uah. Però nosaltres, que sapigueu que sí que us estimem i us volem al nostre costat. Eh? Merci per ser-hi a l'altra banda. Anem amb Psycho, Fate, Quevedo i Mora, Polaris Remix. Flash FM. Tentà en otro lugar. El poder del ritme. Ritme copeta, Flashe FM. La cançó tranquil·leta de Carol G, que es diu Provenza, i que de seguida ens plantarà el punt de les 8 d'aquest vespre nit Abans haurem d'escoltar... Una novetat del Sergi Domène, novetat Flash FM, a la seva electrònica. El presentador de l'Interactua torna al costat d'Audrey. Això és Wanted. Boníssima. I això que es diu Manos Rotes. Doncs va, això vol dir que ens jageuem nova hora el poder del ritme de la semana. L'última que estarem plegats abans del warm-up del Sergi Domenes. 60 minuts encara que tenim amb grans artistes que ens estaran fent molt bona companyia com per exemple Emilia Mernes des de l'Argentina o també Bizarrap al costat de Young Miko i la seva Darrera Sessions. Abans viatjarem cap a Colòmbia amb un mojito a la mà, Maloma, aquesta cançó d'estiu es diu "Jo' coloco". Directe a Flash FM, Tomàs Poal. No, Joco Loco no, Coco Loco. M'entra enamorado sin saber el su nombre. Ets <totipos> dels nostres Flash FM. És una d'aquestes nits especials on les dues amigues volen trencar la pana, sortir de festa i preparar-se molt i molt bé. I és per això que es van arreglar també, i després doncs, no els hi va importar res a l'hora de sortir de festa. se preparó, Ozuna, gran himna del reggaeton. It's ok, seguirem amb el gènere urbà. Gràcies a Emilia Berners, al costat de l'Udmilla, i Zeca. Amb aquesta zamba Brasil urbana, es diu No se sé ve. Vinga. Hola, gente, ¿cómo están aquí, Emilia? Muy ¿Bueno de esta próxima canción... No, no i una de les moltíssimes cançons de Shakira per fotre una bona pallissa Gerard Piqué després de Te Felicito o Monotonia. Ja ah, ah, ah. està, ciao. Ja està, ciao. Hem escoltat la Bizarrap Music Sessions número 53 i és que la colombiana doncs es va acompanyar de l'ajuda del productor argentí de moda per aquest temazo, la veritat. Podreu ser Tim Piqué o Tim Shakira, però la veritat és que no podeu dubtar que la cançó és brutal, sí o no? Ahem, ascolta Lola Indigo amb el remix de Casanova, Casanova remix. Je Let's go. Hola, soy Lola Indigo. Yo soy Barru FUV. Mi Casanova, I la vida estaba muy dura, era todo no va bien. Flash. La que manda. Is. M, el poder del ritme. Oh, si no t'agrada Flash FM, és es que t'estàs fent gran. <t 'n 'hi> es... Vinga, chavales. T'agrada la <'n> muñeca. A ti <'hi> te gusta la Escuchando el flecho ordeno, va, va, va. No quiero dormir Pero me todo vinga, 5 minutets mal comptats per arribar al punt de les 9 del vespre i per tant jo me'n vaig me Melaspiro Vampiro Com sempre, és tot un plaer acompanyar-vos durant els caps de setmana a la quemana. mana Pla GFM Us deixo amb la sessió warm-up del Sergi Domena per aquells que us estimeu al Tecno com un servidor, eh? Vámonos En directe a Pla GFM Tomás Poar i recordeu que podeu recuperar els podcasts a través de 3 www.flashfm.cat o també l'aplicació oficial. Us deixo amb un himne electrònic, o aquesta de Jandell i Mike Towers. Borratxo i loco, mira, com el Tommy. Flash vols més? Flash